Розділ четвертий, через гору та під горою. Багато стежок провадило через гори і багато перевалів. Але більшість стежок були оманою та облудою і вели або в нікуди, або у безвихідь. А більшість перевалів кишіли злими почварами і страшними небезпеками. Та гноми з гобітом керуючись мудрими порадами Елронда а також знаннями і пам'яттю Гендельфа обрали правильний шлях і правильний перевал. Довгі дні, після того, як вони вибралися з долини і залишили останній прихисток, на багато миль позаду вони без упину дерлися вгору, вгору і вгору. То була важка і довга путь покручена стежка, відлюдна і небезпечна. Тепер можна було й озирнутися назад, на землі, які вони проминули, простерті далеко внизу. Більбо знав, що далеко-далеко на заході, де все розпливається у блакитній імлі, лежить його рідна країна, де все безпечно та зручно, і його маленька гобіцька нірка. Він зригнувся. Ставало дедалі холодніше, а поміж скель пронизливо свистів вітер, Часом гірськими схилами під стрибом скочувались униз камінні брили, визволені з-під снігу полудневим сонцем. І пролітали повз них, якщо їм таланило, чи понад їхніми головами, а це вже тривожило. Ночі були незатишні та холодні, і мандрівники не наважувалися співати чи розмовляти надто голосно. вона була немилосердно гучною, а тиша, здавалося, Воліла, щоб її не порушувало нічого, крім шуму води, завивання вітру та гуркоту каміння. «Там, унизу, триває літо», – думав Більбо. Саме час косовиці та пікніків. Якщо ми й далі просуватимемося з такою швидкістю, то минуті жнива і збір ожини, перш ніж ми вода й почнемо спускатися з гори. Інші снували такі самі похмурі думки. Хоча, коли вони прощалися з Еландом, сповнені високих сподівань літневого ранку, то радісно говорили про перехід через гори і про те, як швидко вони поскачуть далі. Кожен уявляв, як вони досягнуть потайних дверей самотньої гори, можливо, саме в останній місяць осені. І, можливо, це буде саме в в день, діяли вони. Лише Гендель вхитав головою і не казав нічого. Гноми не проходили цим шляхом багато років, а він проходив. І знав, як зло усілякі небезпеки зросли і розквітли в дикому краю. Відколи дракони вижили з тих місць людей, а гобліни, таємно від усіх, розселилися там біля битви в копальнях Молі. Навіть шляхетні задуми таких мудрих чарівників, як Генден, і таких добрих друзів, як Езронт, Часом заходять у безвихідь, коли ви прямуєте на зустріч небезпечним пригодам на узграниччі дикого краю. І Гендер був надто мудрим чарівником, аби не знати цього. Він знав, що будь-якої миті може трапитись будь-яка несподіванка. І ледве чи сподівався, що їм вдасться без моторошних пригод подолати оті високі гори з самотніми шпилями та долини, де не править жоден король. Ні, аж ніяк. Усе було добре, доки одного дня не грянула гроза. Ви знаєте, який це жах? Справжня велика гроза на рівнині чи в долині, особливо, коли зустрічаються і зударяються дві грозові хмари. Але ще більший жах – грім і блискавка вночі у горах, коли буревії налітають зі сходу та заходу і розпочинають війну. Блискавки розбиваються об шпилі, скелі розколюються, Могутні удари грому стрясають повітря та закочуються, Гуркочучи, в кожну печеру западену, А темрява наповнюється гуркотом, який поглинає всі інші звуки, І раптовими спалахами. Більбо ніколи не бачив і не уявляв собі нічого подібного. Гроза застала їх високо в горах на вузькому майданчику, по один бік якого відкривалася страшна прірва з млистою долиною внизу. Там вони заночували, притулившись під навислою скелею, і біль би лежав, загорнувшись у ковдру, і тремтів з ніг до голови. Коли він визирав звідти при спалахах блискавки, то бачив, що по цілій долині розбрелися кам'яні велети, які ж бурляли один одному і ловили скелі, ніби для забави. А потім закидали їх у морок, і вони гупали поміж деревами далеко внизу, або тріском розколювалися на дрібні уламки. Тоді знявся вітер, полив дощ, і вітер шмагав дощем та градом на всі біч. Так, що нависла скеля, вже не давала прихистку. Скоро вони змокли до кісток, а поні стояли з опущеними головами та обвислими хвостами, і тільки тихенько іржали від страху. Вони теж чули регіт і крики велетів, що відлунювали скрізь по гірських схилах. «Кепські наші справи!» – озвав Сатурін. «Якщо навіть нас не знесе вітром, не затопить дощем, не вдарить блискавкою, то підбере нас якийсь велетень і підкидав зими ногами по самі хмари, наче м'яча. Ну, якщо тобі відоме краще місце, то веди нас туди!» – пробурчав Гендельф. Який дуже дратувався і сам був не в захваті від велетів, їхня суперечка закінчилась тим, що вони послали Філі та Кілі пошукати кращу притулку. Ті мали гострий зір і, будучи молодшими за інших гномів на якихось 50 років, зазвичай отримували саме такі доручення. Адже кожному було зрозуміло, що посилати більбо цілком марна справа. Не треба нічого навмисно шукати, якщо ви хочете щось знайти. Принаймні, так сказав Торін молодим гномам. «Ви, звичайно, обов'язково щось знайдете, якщо шукатимете. Проте далеко не завжди саме те, що вам потрібно». Так трапилося цього разу. Незабаром Філі та Кілі приповзли назад, тримаючись за скелі під поривами вітру. «Ми знайшли суху печеру», – сказали вони. «Тут недалечко, за наступним поворотом». Там помістяться і поній усі ми. Ви обстежили її всю? запитав чарівник, знаючи, що печери в горах рідко бувають ніким не зайняті. Так, так. відповіли вони. Хоча всім було зрозуміло, що їм би не вистачило на це часу. Надто швидко вони повернулися. Вона не така вже й велика, і не така вже й довга. Це, звісно, небезпечна особливість печер. Ви не знаєте, які вони завдовжки, а часом, куди вони виводять, і що на вас чекає всередині. Але тепер звістка, яку принесли Філі та Кілі, здавалася непоганою. Тож усі встали, зібрались у путь. Усе ще був вітер і гуркотів грім, і їм було важко просуватись уперед разом із споню. Однак іти було не дуже далеко, і невдовзі вони підійшли до великої скелі яка заступала стежку. Коли вони її обійшли, у схилі гори відкрилося низьке склепіння. Прохід був доволі широкий, аби туди протиснулись і поні, якщо їх розв'ючити і розсідлати. Коли мандрівники пройшли під склепіння, стало так хороше чути шум вітру та дощу ззовні, а не над головою, і почуватись у безпеці від великів і їхніх скель. Але чарівник волів не ризикувати. Він засвітив свою патерицю, як і того пам'ятного дня в їдальні бійбу, якщо ви пригадуєте, який здавався тепер таким далеким, і при цьому світлі вони обстежили печеру від початку до кінця. Вона видалася їм доволі пристойною за розмірами, проте не надто великою і не надто таємничою. Тут була суха долівка і затишні закутки – з одного краю було відведено місце для понів. І вони стояли там, страшенно раді такій переміді, видихаючи пару і похрумуючи в своїх рептухах повішених їм на морди. Уйн і Глоїн хотіли розпалити вогнище при вході, щоб висушити одежу. Але Гендельф і чути про це не бажав. Тож усі розіслали вологі речі долі, повитягали з клунків сухе, а потім зручно Позагортались у ковдри, повитягали люльки і заходилися пускати кільця диму, які Гендальф забарблював у різні кольори і змушував танцювати під стелею для загальної розваги. Вони балакали і балакали, забувши про бурю, обговорювали, що кожен із них зробить зі своєю часткою скарбів, якщо вони їх здобудуть, але тієї миті це не здавалося надто неможливим. А потім один по одному поснули. І це було останнє, коли їм стали у пригоді їхні поні, клунки, пакунки, інструменти, різне причандалля, яке вони привезли зі собою. Зрештою, тієї ночі стало зрозуміло, що вони недаремно взяли маленького більби зі собою, бо йому чомусь довгенько не спалось, а коли він усе таки заснув, то бачив погані сни. Йому снилося, що тріщина в задній стіні печери, дедалі більшої, розчахується все ширше і ширше, і він дуже злякався, але не міг нікого покликати чи поворухнутися, тільки лежав і дивився. Далі йому наснилося, що долівка в печері нахиляється, він сунеться по ній і починає падати все вниз і вниз, позна куди. Цієї миті він прокинувся, дико зригнувшись, і побачив, що дещо з його сну виявилося правдою. У глибині печери дійсно розчахнулася тріщина уже перетворилася на широкий прихід. Він саме встиг побачити хвіст останнього поні, який у ній зникав. Звісно, він дуже голосно закричав так голосно, як лише можуть гобіти. Хоч це й дуже дивно, як на їхній маленький зріст. З тріщини повискакували гобліни. Здоровенні гобліни, величезні потворні гобліни. Та так швидко, що ви не встигли б вимовити рівня й каміння. Їх було принаймні шестеро на кожного гнома. І навіть двоє лишилося для Більбо. І вони похопали наших мандрівників, і вивеликли їх крізь тріщину навіть швидше, ніж ви встигли вимовити труд і красаву. Усіх, окрім Гендальфа. І Лемет Більбо зробив тут добру справу. Він умить розбудив чарівника, і коли гобліни вже збиралися схопити його, печера осяє в жахливий спалах, схожий на блискавку. Запахло порохом, і декілька гоблінів упали замертвою. Тріщина з виляском зімкнулась, а Більбо з гномами вже були по той бік. А де ж Гендель? Про це ні вони, ні гобліни не мали жодного уявлення. Але гобліни не стали його шукати. Вони схопили Більбо та гномів і поспіхом потягли їх геть, усе глибше і глибше, в морок, у якому можуть бачити лише очі гоблінів, котрі звикли жити на драгі. Проходи перетинались і повертали на всі бічі. Але гобліни добре знали дорогу, так само, як ви знаєте дорогу до найближчого поштового відділку. А прохід вів усе вниз і вниз, і повітря було страшенно затхле. Гобліни поводилися дуже брутально, немилосердно шарпаючи полонених, а їхні моторошні камінні голоси вибухали гумливим реготом. І біль почувався ще нещаснішим, аніж тоді, коли троль трусунув його за ноги. Його знову і знову тягло до його гарненької, охайної гобіцької міти. І знову невостаннє. Раптом перед ними зблиснуло червоне світло. Гобіль не заспівали, радше захрипіли і почали відбивати ритм, ляпаючи пласкими ступенями по камінню. І термосячі полонени Лязь, хрясь, ухлань, кань Щип, цап, скуп, хап І вниз із розгону до гоблінтона хучиш, мій хлопче Трах, бах, псевпах, в й зубила, гонги й била Пріч, пріч у підземну ніч Хо-хо, мій хлопче Тиць, тріс, стьок, хвись Цвьохає бич! Скигли і хнич! Мершій! Ухилятись не смій! підгоблені в глузи і регіт від пуза! Зусібіч! бич Крізь підземну ніч! Униз мій хлопче. Це звучало дійсно страхітливо. Стіни відлунювали отель лясь хрясь, І трах-бах та огидний сміх при їхньому хохомі хлопча. Загальний сенс пісні був доволі зрозумілий, бо тепер гобліни, видобули бичі, почали з присвистом цвьохати ними стьоп-хвись, змушуючи полоненик якомога швидше бігти попереду. Не один гном уже скигли і скінили, як боза хто. І тут вони, перечіпаючись, заскочили до простого грота. Його освітлювало червоним світлом велике вогнище посередині та смола скипив здовж І було там повно гобліни. Усі вони почали раготати, тупотіти ногами і плескати в долоні, Коли туди забігли гноми і бідолашний більбо останнє, найближче до бичів. А гобліни погоначі тим часом гигикали і цвьохали бичами позаду. Поні вже позаганяли в чесний куток. А всі клунки та пакунки лежали в випотрошенні, їх обшукали гобліни, обнюхали гобліни, обмацали гобліни і сварячись розділили між собою гобліни. Боюся, що тоді наші мандрівники в востанні бачили цих пригарних маленьких полів, включно з чудовим білим кремезним малюком, якого Елронд позичив Гендальфові бо його кінь був непридатним для гірських стежок. Адже гобліни їдять і коней, і поні, і віслюків, та інших далеко не таких сумирних тварин. І при цьому завжди голодні. Однак тепер полонені думали тільки про самих себе. Гобліни постягували їм линцюлами руки за спиною, прикували один до одного, вишукувавши вервечкою у хвості якої плентався маленький більбок, і повелопи в дальній кінець грота. Там у затінку великого плаского каменя сидів почварний гоблін зі здоровецькою головою, а довкола нього стояли гобліни-вартові, озброєні сакирами та кривими мечами, які були в них у вжитку. Зараз гобліни – жорстокі, паскудні та злосердні. Вони не створюють прекрасних речей, але майстерних скільки завгодно. Реття тунелів і розробка копалень даються їм, якщо вони докладуть зусиль не гірше, ніж найумілішим гномам, хоча зазвичай вони неохайні та брудні. Молоти, сокири, мечі, кинджали, кайла, оценки, а також знаряддя тортур, вони виготовляють дуже добре, або ж знаходять тих, то робив би все це за їхніми кресленнями – в'язнів і рабів, котрі мусять працювати, доки не сконають від браку повітря та світла. Не так уже й неймовірно, що саме гобліни винайшли деякі з тих машин, які досі примушують світ здригатися. Особливо ж ті хитрому дві пристрої для вбивства великої кількості людей. Бо колеса, механізми та вибухи завжди були їм до вподоби. А ще їм подобалося, не докладати ні до чого рук без великої потреби. Але в ті часи, у тих диких краях, вони ще не просунули, як то кажуть, прогрес аж так далеко. Вони не мали до гномів особливої ненависті, просто ненавиділи їх не більше, ніж будь-кого іншого. Чи будь-що інше. Насамперед, усе впорядковане й успішне. Подекуди окремі зіпсовані гноми навіть вступали з ними у спілку. Проте гобліни мали особливий зуб на Торінова плем'я. А все через війну, згадки про яку ви вже чули. Але про яку тут не йтиметься. До того ж гоблінам нам загалом байдуже, кого впіймати. Аби лише це було зроблено спритно і таємно. А полонені були нездатні захистити себе. «Хто ці нещасні?» – запитав Верховний гоблін. «Гномий, оцей, о!» – відповів один із погоничів, так потягнувши Більбо за ланцюг, що той упав на коліна. «Ми знайшли їх, коли вони тулились у нашій передній галереї». «Що це означає?» – спитав Верховний гоблін, обертаючись до Торіна. «Нічого доброго, можу закластися. Гадаю, ви шпигували за моїм народом». «Не здивуюся, якщо ви злодії, а ймовірно вбивці та друзі ельфів. Підійди, но, що скажеш?» «Гном Торін, до ваших послуг», – відповів Торін. То була просто порожня люб'язність. «Про те, що ви підозрюєте, чи уявляєте собі, ми не маємо ані найменшого поняття. Ми знайшли прихисток від бурі в цій, як нам здалося, зручній і незайнятій печері. У нас і на думці не було завдати гоблінам якихось прикрощів. І то була сута правда. Гм. мовикнув верховний гоблін. О, ну воно як. Чи можу я спитати, що ви взагалі робили в горах? Звідки ляви прийшли і куди йдете? Я так хотів би дізнатися про вас усе. Не те, щоб це тобі дуже допомогло, Торі, не дубощити бо я і так багато знаю про твій народець. Проте, кажи тільки правду, інакше я приготую для тебе щось особливо неприємне. Ми вирушили в подорож, аби відвідати наших родичів, наших племінників і племінниць, братів і сестер, у перших, у других і у третіх, а також інших нащадків наших дідусів і бабус, котрі живуть на Східному схилі Цих до 100 турстинних гір, протарабаних торін, не зовсім тямлячі, як викласти все як на духу, такий момент, коли очевидно, що щира правда тут аж ніяк не до речі. «Він бреше, овоїстину страхітливий!» – скрикнув один із погоначів. Кількох наших ударило в печері блискавкою, коли ми запрошували цих створінь пройти донизі, і вони вмерли на місці. А ще він не пояснив, до чого тут оце. З цими словами гоблін показав меча, який походив із лігва тролів. Верховний гоблін моторошно завив від люті, коли побачив меча. Усі його які заскрикті зубами, загрюкали щитами і затупали ногами. Вони відразу впізнали цей меч. Свого часу ним було вбито сотні гоблінів коли світлі ельфи Гондоліна переслідували їх серед пагорбів чи билися з ними під мурами свого міста. Ельфи нарекли його Орк тобто Гобліносік, але гобліни називали його просто Кусачі. Вони ненавиділи його, а ще дуще тих, кому він служив. «Убивці гоблінів і друзі ельфів!» загорлав Верховний Гоблін. «Шмагайте їх!» «Бийте, кусайте, гризіть, киньте їх до темних ям, повних гадюк, і нехай вони вже ніколи не побачать світла!» Він був такий розлючений, що зірвався з місця і, роззявивши пащеку, кинівся до Туіна. Раптом тієї ж миті світло у гроті згасло, і велике вогнище пшик погасло теж, випустивши просто у стелю стовблакитну, блакитного розжареного диму. Що розсипався над головами гоблінів дошкульними білими іскрами. Крики та схлипування, бурмитіння та бубоніння, гарчання, харчання та прокльони, писк і вереск, які здійнялись услід за цим, були невимовні. Кілька сот диких котів і вовків, разом повільно підсмажуваних живцем, не могли б і близько зрівнятися з цим. Іскри пропалювали гоблінам шкіру, а дим, що тепер спустився з під стелі, настільки згустив повітря, що воно стало непроникним навіть для гоблінських очей. Невдовзі вони попадали один на одного і покотилися клубками по долівці, кусаючись, прикаючись і б'ючись так, ніби вони всі подуріли. Зненацька де не взявся і спалахнув сам собою меч. Більбо бачить, як він наскрізь протяг верховного гобліна, ошелешено застигував в розпалі люті. Він упав замертво, а гобліни-вояки кинулися від меча в розтіч, наповнивши темряву березком. Меч повернувся до піхов. «Хутка за мною!» – пролунав спокійний суворий голос. І перш ніж Більбо збагнув, що трапилося, він уже знову підтюбцем дріботів темними переходами вниз у хвості вервечки, а позаду, дедалі слабше, долинали крики з гоблінської зали. Яке слабке світло вело їх уперед. «Швидше! Швидше!» – відгоняв голос. «Зараз знову запалять з «Одну хвилинку!» – озвався Дорі, достойний гном, котрий трюхикав у хвості другим після бійбу. Він допоміг Гобітові, наскільки це дозволяли зв'язані руки, залізти собі на спину, а тоді всі вони кинулися бігти, брязкаючи ланцюгами, і раз у раз перечіпаючись, вони могли балансувати руками. Але невдовзі всі зупинилися, опинившись, напевно, в самому серці гори. І тоді Гендальф засвітив свою патарицю. Звісно, що був Гендальф, але раніше вони надто поспішали, щоб розпитувати його, як він до них потрапив. Він знову видобив меча, і той знову сам собою спалахнув у темряві. Коли довкола були гобліни, меч запалав однією. А тепер він загорівся яскравим блакитним вогнем, ніби задоволений, що вбив великого підземного володаря. Мечеві було неважко миттю порозрубувати гоблінські ланцюги і звільнити в'язнів. Цей меч звався Гламдрінг, тобто ворогобій, якщо ви пригадуєте, гобліни називали його Сікач і ненавиділи ще дужче, ніж кусача. Оркріста теж було врятований, адже ендельф прихопив зі собою і його, вирвавши з рук в одного нажаханого вартового. Загалом ендельф устигав подумати багато про що й міг зробити, хоч і не геть усе. Але таке чимало для друзів, котрі потрапили у безвихідь. «Усі тут?» – запитав він, із поклоном простягаючи Торінові його меча. «Ану порахую. Один – це Торін. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. А де ж Філі та Кілі? Ага, ось вони. Дванадцять, тринадцять. А ось і пан Торбен? Чотирнадцять. Ну, ну могло бути гірше. Хоча з іншого боку могло бути й набагато краще ані поні, ані харчів, і достеменно невідомо, де ми. А позаду орде розлючених гоблінів. Уперед. І вони рушили вперед. Гендальф мав цілковиту рацію далеко позаду, з переходів, які вони щойно проминули, до них долинули шум і моторошні крики гобліни. Це змусило їх бігти ще швидше. А оскільки бідолашний Більбо ніяк не міг устигнути за всіма, бо ж гноми, скажу я вам, можуть коли треба мчати з каженою рисю. Вони взялися по черзі нести його на спині. Проте гобліни рухалися швидше за гномів. А крім того, вони знали дорогу краще, бо самі ж і поробили проходи. І були шалено розлючені, тож гноми, хоч як силкувались утекти, чули крики та виття все ближче і ближче. Незабаром їм стало чути навіть тупотіння гоблінських ніг, багатьох багатьох ніг. Здавалось, уже за останнім поворотом. Оззаду в тунелі, яким вони бігли, замиготіли червоні сніски. А гноми ж уже смертельно потомилися. «Навіщо? Ох, навіщо ж я покинув свою гобіську нірку?» Скаржився бідолашний пан Торбен, підстрибуючи на спині у бомбура. «Навіщо? Ох, навіщо я взяв нещасного маленького гобіта на полювання за скарбами?» Бідкався гропашний бомбур, який був огрядний, перехилявся вперед і спливав потом, що скрапував із кінчика його носа, від шаленого бігу та перляку. На той час Гендальф відстав, і Торін теж. Вони завернули за гострий ріг. «За поворот!» – закричав чарівник. «Меча спіхо, Торіне!» Нічого іншого їм і не лишалось. Але як це не сподобалося гоблінам? Вони на повному ходу вискочили з-за рогу, ламентуючи на все горло, і напоролися на гобліна Сіка та борогобоя, які світилися яскравим холодним сяйвом просто перед їхніми виряченими від подиву очима. Ті, що бігли попереду, пустили сми і ще встигли скрикнути, перш ніж їх було вбито. Ті, що бігли за ними, кричали довше й відскакували, наштовхуючись на тих, хто біг позаду. Сікач і кусач! верещали вони, і незабаром серед гоблів запанувало цілковите сум'яття, а більшість із них посунули назад тим самим шляхом, яким прибігли. Минуло чимало часу, доки бодай один із гоблінів наважився зазирнути за рих. На той момент гноми вже встигли відійти далеко-далеко, заглибившись у темні тунелі гоблінського королівства. Виявивши це, гобліни згасили смолоскипи, повзували м'які капці, вибрали з-поміж себе найпруткіших бігунів із найтоншим слухом і найгострішим зором. Ті помчали вперед, у пітьму швидко мовтхари і не більше шуму, ніж кажани. Ось чому ні Більбо, ні гному, ні навіть Гендрих не почули, як вони наблизились, і не побачили їх. Але гобліни, тихо підбившись ззаду, бачили всіх. Бо гендельфова патриця розсіювала слабке світло, допомагаючи гномам просуватись уперед. Зовсім несподівано Дорі, який тепер знову ніс більву на спині, хтось ухопив у темряві за нову. Він скрикнув і впав, а гобіт скотився з його плечей у Чорноту, вдарився головою об гострий камінь і непритомний.